Hai să credem tot ce spunem. E un joc foarte frumos. Tu să-mi spui, te iubesc și eu să mă apucur copilărește. De parcă mi-ai fi daruit un pliceac cu brațele de os. Să-mi spui cura tot ce cuceți tu. Despre vecini, despre univers, despre ploaie. Sau să nu-mi spui nimic. Și toate gândurile mele Să dăie din cap, așa e. Iar eu să-ți spun Pe unghia asta Tu ai un lac adânc Și pe toate celelalte Câte o mare Dacă miși printre zilele mele Poți stârni niagare Și până seara Din cuvintele mele Să crească o iarbă înaltă care să scoată colțul din cer în vârf cu pământul nostru, ori cu vreo săpânță de stea și tu să crezi în iarba mea, să o crezi pe toate, orbește.